Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ett nytt program av Toner och tankar. Jan Sparring ska sjunga för oss. Släpp nu lite solsken in. Frökta du för farorna på din stig Är det mörkt inom och mörker utom dig Rena hjärtas fönster och stå upp din dörr Släpp nu lite solskening Släpp nu lite solskening Släpp nu lite solskening Rena hjärta fönster och stå upp Släpp nu lite solskenin. Sviktat tron på Gud och är din kärlek matt Får du inte svar på bönen den långa natt Rena hjärta fönster och stå upp Släpp nu lite solskenin. Släpp nu lite solskenin. Släpp nu lite solsken in Rena hjärtas fönster och slå dess dör Släpp nu lite solsken in Vill du gå med glädje till din faders hus Och bestämdigt vandra i hans kärleksljus Rena hjärtas fönster och slå upp dess dör Släpp nu lite solsken in Släpp nu lite solskening! slep nu lite solskening! Rena hjärtas pönster och slöppdösser Släpp nu lite solskening! För några dagar sen vaknar jag en morgon vid kanske sju tiden och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 Kristina Svensson sjunger morgonbön. Välgen som gick var jag anlitad som tolk i Pingskyrkan Motala för de hade besök av sin vän, församlingspastor från Tola i Ryssland, cirka 20 mil söder om Moskva. Det var en festkväll i den ganska nyomgjorda församlingsvåningen i Otala kyrka på lördagen. Och på söndagen på förmiddagen så var det gudstjänst med ganska mycket folk, olika åldrar. Och eh, i båda de här samlingarna talade Benjamin Andreevski. Så hade vi glädjen att i Pingskyrkan i Skänninge ha Benjamin och Pastor Bernt Broberg i Motolapingskyrka som gäster på en kafékväll. Jag bad i det sammanhanget, när vi hade lite allsång och annan sång, Benjamin eller Benjamin som vi kanske säger enklare på svenska, berätta lite personligt. Och här kommer lite grann av hans berättelse. Benjamin Andrejevski egentligen Venjamin på ryska i förnamn, är den åttonde och sista i en syskonskara med sju bröder och en syster. Benjamins föräldrar bodde vid slutet av andra världskriget, ovetande om varan i Ukraina, det var mannen det, och i Rezan i Ryssland, det var kvinnan det. Och på grund av arbetslöshet flyttade de båda två till Moskva för att söka arbete och där blev de bekanta med varann. De gifte sig också där och de möttes av det kristna budskapet genom pingstvänner i hemgrupper i Moskva. Båda blev varmt troende och särskilt mannen. Läste jämt till Bibeln och hade Bibeln med sig och började predika för människor han träffade. KGB kallade honom till sig och försökte få honom att bli angivare både en och två gånger. Han vägrade det och vägrade också att sluta predika för andra. Och då blev han och frun förvisade från Moskva, Oblast och tvingades bosätta sig cirka 20 mil bort. Och det råkade bli Tola, det som idag är en halvmiljonstad. Också där började mannen predika flitigt. Och också där hörde KGB av sig och ville ha honom som angivare. Och han vägrade. Familjen fick flera barn och föräldrarna tog med sig barnen till församlingen och gav dem en kristen kristenfostran och Benjamin berättar gripande minnen av sin far som en bedjare som ständigt nämnde barnen i bön och förbön Församlingens gudstjänster hölls i hemmen eller i skogen om det var större samlingar och Benjaminens far fick se många komma till tro på Jesus och så småningom samlades cirka 400 personer till gudstjänsterna i skogen och KGB blev allt aggressivare i sina hot. En KGB-officer sa att om inte föräldrarna slutade ta sitt barn till gudstjänsterna så skulle man se till att barnen sattes på barnhem och att föräldrarna förvisades till Sibirien. Benjamins pappa svarade med lyft hand att han hade lagt sin familjs liv i Guds hand och om Gud skulle tillåta att familjen splittades och skadades på detta sätt så skulle kanske KGB kunna göra detta, men allt var i Guds hand. Det blev inte någon verkställande av hotet. En liten tid senare omkom KGB-officeren i en trafikolycka och ingen av de andra KGB-arbetarna gick vidare med ärendet. Ungdomarna i familjen fick vara med i församlingen och blev medarbetare på olika sätt. Och så småningom blev motståndet mot församlingen inte så häftigt. Man lyckades få tillstånd att använda ett mindre hus som en samlingslokal för kyrkan. Jag berättar vidare efter nästa sång och det är en av mina sånger som heter Jag har en dröm. Ingvar Holmberg, dottern Karin och hennes kompis Anna Karin sjunger. Jag har dömmat alla mån ska äga samma rätt, Till mat och hälsa lek och kunskap, trygghet vet och slät, Att krigets livanon ska bli i framtiden en gång, En jätte plats fylld med barn. Med glädjes och sång. Jag drömmer om en vän, en sjövän. Svältens indiens ska ha mat Åt varje hungrig mål Med ris och vete överallt I sitt land. att inte nånsin ska kura hon för valdet står orhan att skräckens länder ska ha rum för frihet som är ersjöd för fria tankar, fria ord och glädje inför Gud. Jag drömmer om en värld en skön all det Jag berättar vidare eh, lite grann av det som Benjamin Andrejewski berättar för mig här om häromdagen. Så kom ju Glasnost och Perestrojkan på 1980-talet. Församlingen hade växt ur sin lilla lokal men det gick inte att få tillstånd att bygga en rejäl kyrka som registrerades som kyrka. Däremot kunde man i likhet med många andra församlingar i Ryssland och Sovjetunionen sen få registrera en tomt i en privatpersons namn och där bygga en stor byggnad som på pappret var en privatpersons bostad men i praktiken var Guds hus och bostad. Denna kyrka rymmer fullsats cirka 500 personer och har fungerat som också konferenslokal för flera församlingar ibland. Cirka 1978 fick Mottorapingsförsamling i likhet med nästan alla pingförsamlingar i Sverige ett förbönsområde i Sovjetunionen i ett utskick genom initiativ från Pastor Bo Hörnberg och missionären Siri Palmestav i Jönköpings pingskyrka. Och det kom också i form av en sovjetkarta och bönekort med ett områdesnummer. Och för Murtala-församlingen var det nummer 205 och det var området omkring Tola. Även om mottalarborna hade ganska dimmiga begrepp om var det här låg och vad det hette. Man bad ivrigt för området och de kristna där under många år. Och sedan när Glasnost och Perestroika gjorde kontakt med kristna i Sovjetunionen möjlig- och mer realistiskt så började församlingen söka efter kontakt med en församling. Och omkring 1990 bad man mig Ingvar Holmberg om hjälp till kontakt. Jag arbetade med kontakt i hela Soetunionen då. Och det ledde till en kort video med information om en församling i Tola. Och pastorn Mikhail Andreevski som alltså är äldre bror till Benjamin. Och så började man utbyta besök. 1992 kunde mottala församlingen sända en långtradare med kläder, mat och annat till Tola och eh, Pastor Mikhail Andreevski eh, Tola hade varit en stängd stad tidigare på grund av vapenindustri och när den här utländska långtradaren kom så väckte den stor uppmärksamhet den fick parkera på torget framför polishuset och fick bevakning av myndigheterna. Och nästa dag lastades allting av i den då lilla kyrkan som nästan fylldes från golv till tak av grejer. Hjälpen förmedlades till barnhem, äldrengårdens hem och behövande familjer. Detta skapade goodwill bland många och öppnade många nya kontakter för församlingen också att få presentera det kristna budskapet. Och under årens lopp så har flera grupper från Mottala varit i Tola och människor från Tola har varit i Mottala. Och genom second hand pengar i Mottala och andra gåvor och hjälpsändningar har nu under många år barn och åldringar och handikappade och ensamstående mödrar och enkor fått hjälp av församlingen i Tola. Barn och ungdomar från behövande familjer har fått gratis platser på sommarläger och andra aktiviteter. Under det senaste året har också ukrainska självständighetsanhängare från Danetskområdet funnits som flyktingar i tola -området. De hade fått löften om bistånd av ryska staten när de förlorat sina hem i krigszonen där mellan Ukraina och Ryssland. Och så blev det inte så mycket av de där löfterna och de här familjerna har litet mycket nöd och också där har församlingen i Tola fått hjälpa till med stöd till familjer, mat och blöjor och annan hjälp. I Ryssland blir lagarna allt mer begränsade för religionsfriheten för andra kyrkor och rörelser i ortodoxa kyrkan och 20 juli 2016 så kom en ny lag som gäller nu. Och den innebär att missionärer från andra länder inte har rätt att vara i, kvar i Ryssland. Och flera ukrainska och missionärer har de senaste månaderna fått dryga böter, fått lämna landet. Och det är också större kontroll på pengar utifrån och möjligheten att skicka stöd från utlandet via bank är nog nästan omöjligt annat än genom till privatpersoner. Det här lite grann av informationen från Benjamin Andreevski, pastor i Tola i Ryssland. Tommy Körberg sjunger Jag behövde en nästa, var du där? <skratt> Jag behövde en nästa vad du där vad du där. Jag behövde en nästa vad du där. Varken tro eller ras eller namn sätter gränser vad du där. Jag var hungrig och törstig Var du där, var du där? Jag var hungrig och törstig Var du där? Varken tro eller ras Eller gränser. Var du där? Jag var Sen och naken var du där? Var du där? Ja, var husen och naken? Var du där? Varken tro eller ras eller namn sätter gränser. Var du där? Jag är där. Jag är där. Du kan resa långt bort och jag är där. Varken du eller ras eller namn sätter gränser. Jag är där. Jag är där. Ja, det är så många flyktingar, det är så mycket hemlöshet. Var viktigt att uppleva ett välkomnande. Här sjunger birta och svante välkommen hem. Minns hur de var somrarna på lär. Det var bättre på var lek och skratt men snart var allting över så stod jag där utan för min tård och svälkom här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 bra Familj och goda vänner Varje ny dag Något att leva för Men snart börjar jag se Honom jag bekänner Min frälsare O oh, en ängla coach som sjunger för... Nu lyssnar vi till veckans avsnitt av följetången Georg Herrens revolutionär. Uppläsare Sibylla Pettersson, Vetlanda. Det hade varit krislädda och omvälvande år för Geor. Han hade kämpat med sin syndanöd och brutit sig loss ur sitt gamla ateistiska kamratgäng och kastats in i en ny vevel av oförutsedda händelser. Det hade gått upp och ner för honom Men genom allt hade han lärt sig att vandra med fastare steg på den nya vägen Han hade kommit igenom sin stora dopkris och gått styrkt ur den Och nu hade han fått smaka lite av den himmelska världens krafter Genom dopet i den heliga ande Han hade funnit trosfränder som gjort liknande erfarenheter och i vilkas gemenskap han kunde få ge uttryck för sin glädje och inspiration utan att det tog illa upp. Han arbetade och slet dagarna i ända på sågverket, men hans hjärta brann för den andliga verksamheten i bygden. Och mer och mer av hans fritid gick åt för möten, bibelstudier och gemenskap med trosyskonen. Han hade fortfarande ett starkt engagemang för den undertryckta arbetarklassens sak. Samtidigt kände han sig allt mer främmande för det hat som odlades i de revolutionära kretsarna och ofta kom till uttryck i den yttersta vänsterkantens press. Han som själv hade genomglödgats av den gudomliga kärleken och sett dess förvandlande makt kunde inte längre tro att man med hatet som drivfjäder skulle kunna uträtta något av förblivande värde i fråga om samhällsförändring. Och efterhand, som han blev allt mera upptagen av den andliga verksamheten, kom han att mer och mer lämna det politiska fältet. Det låg helt andra uppgifter i beredskap för Georg. En söndags eftermiddag när han och Gärda som vanligt var tillsammans sa Georg plötsligt – Ska vi inte gå och hälsa på Ernst Pettersson? Gärda samtyckte och en stund senare var de båda ungdomarna på väg med gitarr och bibel till Ernst Petterssons stuga. Det var inte vanligt att han fick besök för folk var rädda för att bli smittade. Han låg svårt medtagen av tuberkulos i halsen och magen och smittrisken var mycket stor. Ernst var en barndomskamrat till Geoy och de var ungefär jämnåriga men han var inte frälst. Geoy knackade på och frågade om han och Gärda fick komma in en liten stund. Det var en beklämmande syn som mötte de båda sjukbesökarna. Ernst var svårt märkt av sin allvarliga sjukdom. Han hade över 40-graders feber och kunde bara med svårighet tala. Hans mor stava tassade omkring i det enkla hemmet och tittade på de båda gästerna med ihålig blick som skvallrade om hennes onda aningar inför sonens öde. Hon satte fram ett par stolar. Kan vi få sjunga en sång för dig Ernst? Undrade Gerard. Ja tack, sa den sjuke. Gärda tog gitaren i knät. Gerard höll sångboken och så började de sjunga. Som fågen löst ur bojans tvång sin lovsång sjunger glad. Ernst lyssnade tacksamt och när de slutat frågade Gerard om de kunde ta en till. Ernst nickade. Geoj vände några blad i sångboken och så började de sjunga medan blodet räcker till och runnit har för alla. Ja, om detsamma sjunga vill dess värde kan ej falla. Ernst drack in bara ett enda ord och tårarna kom i hans ögon. Ska vi läsa lite ur Bibeln också? Frågade Geoj när sången var slut. Ja... Gör det. Och Georg läste för den sjuka om hur Jesus gick omkring och botade människor. Befriade dem från alla slags sjukdomar. Ja, från själva synden. Ernst lyssnade med slutna ögon. När i var färdig med bibelläsningen så vände han sig till Ernst igen. Får vi be lite tillsammans också? Ja, visst. Och Gerard bad en kort bön där han satt på stolen Han rörde inte den sjuke Men han bad att Jesus skulle hjälpa honom Och sedan sjöng Gerda och han ännu en sång Och så tog det farväl och gick En stund efter det att de båda lämnat stugans Ropade Ernst på sin mor Jag är så törstig, kan jag få lite att dricka Måstavas hjärta åkte upp i halskropen. Han hade ju inte velat vara sig äta eller dricka på länge. Det måste vara ett tecken på att slutet närmade sig. Hon var nära att börja stå och gråta. Hur många gånger hade man inte hört om dödssjuka människor som bett att få mat och sen dött så fort de fått den i sig. Hon stirrade på sin utmärglade son. Mål. Upprepade han. Låt mig få något att dricka. Saft eller mjölk eller vad som helst. Med tunga steg gick hon efter ett glas mjölk. Ernst satte det till munnen. Drack. Först försiktigt. Sedan allt mera gluppst. Mostava såg på med skrämda ögon. När mjölken var slut sa Ernst. Kan jag få ett glas till? Måstava hade inget val. Hon gick och fyllde glaset än en gång. Och Ernst drack upp det ännu kvickare än det första. Det var gott, sa han belåtet. Och sjönk ner, sjönk ner mot kuddarna igen. Måstava vankade omkring. Oroligare än någonsin. Vaksam på varje tecken till förändring hos sonen. Och det dröjde inte länge förrän han hörde av sig igen. – Mor! ropade han med sin röst, Och Stava var ögonblickligen vid sänkanten. Mor, jag är hungrig. Jag måste få något att äta. – Tror du verkligen att du kan det, Hanslille? svarade hon och la sin hand på hans panna. Den kände svalare än förut. Var det också ett dödsteken, man tror? Ångesten kröp i henne. Men hon visste inte vad hon skulle göra. Och Ernst invisades med att han var hungrig och ville ha mat. Till slut gick hon ut i köket och lagade till något lättsmält och enkelt. Hon bar in maten på en bricka till Ernst som satte sig upp och åt. Som hon inte sett honom göra på länge, länge. Nej, inte sen han var frisk och stark. Och hon kämpade med tårarna medan sonen stoppade i sig. Timmarna gick och Ernst såg inte ut att bli sämre utan snarare bättre. Till slut var det alldeles uppenbart att det skett en förändring i hans tillstånd. Gång på gång upprepade han att han kände sig mycket bättre. Jag känner mig inte heller så febrig som förut, sa han. Låt mig få ta tempen. Några minuter senare konstaterade både han och mor Stava att det hänt något förunderligt. Temperaturen som tidigare på dagen varit över 40 grader var nu på kvällen nere i 36,8. Och stavas ångest började släppa och efterföljas av ett oväntat gryende hopp. Jag var i full fart i sitt arbete på Sogen. Var det plötsligt någon som ropade: Är det inte Ernst Peterson som kommer och går där borta på Obron? Alla tittade ut mot Bron. Jo, min san, Var inte den magra figur som kom gående som vilken normal människa som helst, Ernst. Han som alla trodde var dödsjuk, om inte rent av död. Han kom fram mot sågverket och jobbarna som omkring honom. Men Ernst, är det du? Lever du? sa de i mun på varann. Ja, svarade Ernst. Jag var nära att stryka med. Men eh, Georg och Gärda var uppe hos mig i söndags och sjöng. Och Georg läste ett litet stycke i Bibeln och sedan bad de och sjöng en sång till. Och sen gick de. Men medan de sjöng och bad och läste bibeln var det som om jag hade stått i en regnskur. Det var som om någonting regnade över mig, inte utanpå utan rätt igenom hela mig. Och det kylde ned och svalkade hela min kropp. Alla lyssnade storögt till hans berättelse. Ingen visste riktigt vad de skulle säga när den var slut. Men de gratulerade Ernst till att ha återfått hälsa och krafter och återgick till sitt arbete. De hade fått något nytt att fundera över och samtala om man och man emellan. Men Ernst gick omkring överallt och berättade om sitt märkliga tillfrisknande. Både i hemmen och på tabetfabriken med dess hundra anställda och på snickerifabriken och vad helst där det fanns någon att prata med. På kort tid var han fullt återställd och började arbeta och det höll han på med år efter år utan att någonsin mer besväras av sin gamla svåra sjukdom. Det var det första fallet av påtaglig helbredargörelse som blev offentligt i samband med Jeros verksamhet men långt ifrån det sista. När Geoj och Gärda träffades följande söndag föreslog Geoj att de skulle gå och hälsa på en kvinna som hette Mina Berglund. Hon hade varit sjuk några år och inte kunnat komma utanför hemmets dörr. Det unga festfolket utrustade sig med gitarr, sångbok och bibel som förra söndagen och cyklade sedan iväg till det lilla tapets där Mina Berglund bodde. Den sjuka kvinnan satt med benen upphallade och det öppna bensåren spred en hemsk stank i den lilla stugan. Från sin stol försökte hon leda arbetet i hemmet och de sex barnen som sprang omkring i bostaden lydde väl en del av befallningarna och gjorde tvätt emot vid andra tillfällen. Det hela var en beklämmande syn och de båda sjukbesökarna fick Ta sig samman för att mitt i röran kunna uträtta sitt ärende. Det gjordes som förra söndagen hos Ernst Pettersson. Frågade om de fick sjunga lite, vilket gärna beviljades. Och både mor och barn lyssnade tacksamt till detta oväntade avbrott i den trista rutinen. Så läste i en bibeltext om hur Jesus botade sjuka och därefter bad han en kort bön, sedan sjöng ett par sånger till och tog därefter adjö av den sjuka och önskade henne Guds välsignelse. Följande lördag kom Mina Berglund gående till Handelsboden för att göra inköp till söndagen. Handelsman Andersson som titulerades direktör och var ordförande i kommunalförmäktige, kliade sig bak örat när hon klev in i lantaffären. Ser jag rätt? Är det verkligen fru Berglund som är ut och går? Jaha, svarade mina Berglund, det är det faktiskt. Men fru Berglund har ju varit dålig i långa tider, eller hur? Jaha, det har varit rätt så illa med mig måste jag säga. Eh, är det till att varit på sjukhuset då? Förhörde sig handelsman. Nej, det har jag inte. Det var så att Geo och Järda var hemma hos mig i söndags. De sjöng för mig och läste Bibeln och barnbön. Och när de gjorde det upplevde jag det som om jag hade kommit in i en regnskur som berörde mig både invattes och utvattes. Och när de hade gått kändes det som om min kropp var rentvättad, både inuti och utanpå. Jag började titta på mina ben, som i långa tider har varit svullna som stockar och fulla av sår. Svullnaden hade gått ner och såren höll på att läkas. Jag ska inte visa mina ben för direktören, men det ska jag säga att det var inte finare när jag var ung flicka än det är nu. Handelsman häpnade när han hörde hennes berättelse och det gjorde förstås alla andra i trakten när de fick reda på vad som hänt med henne. Georg och Gerda fortsatte med sina sjukbesök. Många låg svårt drabbade av lungtuberkulos och ingen vågade egentligen hälsa på dem på grund av smittrisken. Men Georg och Gerda gick runt och sjöng och bad och läste bibeln för den ena efter den andra. Och allt fler människor blev botade och kunde berätta om den märkliga upplevelse de gjort när det unga fästebaret kommit till dem med hälsningen från den stora mästaren och läkaren. Men det var förstås inte alla som var glada. En dag fick jag besök av ungdomsföreningens ordförande. Han såg ovanligt bekymrad ut. Och harklade och hummade ett bra tag innan han lyckades klämma fram med vad han hade på hjärtat. Jo, det är så att det har kommit en del klagomål på ditt sätt att lida verksamheten, började han. Har du det, sa jag och lät lite mer förvånad än han var. Ja, vi har varit så glada för din insats, men... På sista tiden har du börjat föra in sådant i föreningen som inte hör ihop med den sunda läraren. Georg tittade på sin ordförande och broder som stod där och sökte efter ord. Vad kan det väl vara som inte stämmer överens med Bibens ord, menar du? Ja, det har kommit in en del saker som gör människor oroliga och skrämmer bort dem från gemenskapen. Ja, du vet nog vad jag menar. Det är allt det här skrikandet och oväsendet och tungomotstalandet. Det står ju klart och tydligt i skriften att alla inte ska tala i tungo, men det försöker du att få dem att göra. Och dessutom står det att tungotalandet är den minsta gåvan och att vi ska söka efter kärleken istället. Och därför kan vi i styrelsen inte längre acceptera. Att du står som vice ordförande i föreningen. Vi har behandlat den här saken och vi vill att du avsäger dig ditt uppdrag. Geoj mötte hans plackande blick. Avsäga mig? Mm. Nej, det tänker jag absolut inte göra. Vill ni ha bort mig så får ni väl utesluta mig. Med det beskedet fick föreningens ordförande lämna Geoj. Det skildes och båda förstod att detta inte var sista ordet i frågan. Under de närmaste dagarna grovlade Geo intensivt på vad han skulle göra med ungdomsföreningen. Han sa ingenting till någon människa om sina funderingar men bad och kämpade i sin ensamhet. Efter en hel natt i bön inför Gud utlyste han ett möte med föreningen. Han meddelade att det var en viktig fråga som skulle behandlas och önskade att styrelsen och alla medlemmarna skulle samlas. Jai ledde själv sammankomsten som vanligt. Han lade fram sin syn på de frågor som föreningens ordförande tagit upp med honom och förklarade att han ansåg att han förkunnat dopet i den helige ande med åtföljande tecken i enlighet med Bibelns undervisning. Han avslutade sin framställning med att begära att få lämna föreningen. Det blev ett laddat ögonblick i den lilla församlingen när Georg slutat. Tystnaden som följde på hans tal bröts plötsligt av att någon reste sig upp och sa Jag går samma väg som Georg. En efter en följde exemplet. Snart kunde Georg räkna till 19 personer ungefär hälten av den församlade skaran, som ställt sig upp och tillsammans med honom begärt utträde ur föreningen. Det blev ett väldigt rabalde. Den ena efter den andra från styrelsen försökte övertyga de 20 rebellerna om att det handlade fel. Man pratade i mun på varandra och stämningen blev ganska bister. Ordföranden höjde sin röst och vände sig till Geo och de 19 som rest sig. Ni är inte bibliska. Ni har ju ingen församling. Ni lämnar församlingsgemenskapen och ger er ut på egen hand. Det strider mot Guds ord. Har ja, jag för min del tänkt begära inträde i pingsförsamlingen i Svenarum, svarade Geo. Hans 19 följer slaget förklarade att det också ville göra på samma sätt. Den nya väckelsteströmmen stod inte att hejda. När man försökte dämma upp dess framfart bröt den sig en ny fåra. Det nya vinet sprängde de gamla läglarna. Försöket att lappa ihop den gamla manteln med okrymtyg misslyckades. Och så gick också den gamla dräkten sönder. När mötet avslutades var ungdomsföreningen reducerad till hälften. De ivrigaste och mest brinnande medlemmarna hade lämnat den. Nu skulle strömmen forsa vidare i frihet på sin egen bana. Ett stilla parna hjärta Man får ej hur som helst Det går ej utan smärta Att bli så genomfrälst Det kostar tåreströmmar Förrän jag helgas så Att alla mina drömmar Jesu ande gå Men ville att brista Vid tanken fästad på Att offra allt Ja, mista sitt eget liv också Dess djupare är fröjden Sen vi på offerhöjden fått vittnes Gud. Se över sorgevågen, jag ser en härlig syn. Guds löfte, segerbogen som glänser ut i sky. Så vill jag herren vila Han inga misstaggör Och sorg floden vila Till Jesu hjärta fär Ett stilla varna hjärta Man får ur som det går utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tårest för en jag helga så att alla mina drömmar i Jesus. Kort bön innan vi lyssnar till avslutningssången. Herre, tack för trosyskon över hela världen. Hjälp alla som är i nöd. Människor som inte är någonstans. Hjälp oss att vara välkomnande. Att se vår nästa, vår medmänniska. Amen. Roland Utpult, Camilla Bagler sjunger Gud har omsorg om dig. Tack för att du har lyssnat. Vi hör tjänste nästa vecka. Ha det så bra. Du vill ange dig och kärlek som inte har någon kontroll. Och när hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av. Ta tag i din själ och vänner du trott på har glömt Gud älskar dig mer än du förstår Han finns hos dig varje stor När arbetet pressar dig mer och mer Och det känns som ett tyngande ord